Я ні в кого нічого не вкрала, в заколоді не замішана, навіть на життя суперниці не посягаю. Чому ж я відчуваю присмак злочинності в якихось геть зовсім невинних записах внутрішньої своєї печалі? Це печать виховання, тавро минулого часу чи просто надмір вільного часу? Коли не падаєш від фізичної втоми, не маєш особливих обов'язків ні перед ким, чи що це. 9 червня 2000 У мене є одна улюблена письменниця, яка з незрозумілою впертістю так немодно і так Заттято розробляє тему репресованої жіночої свідомості в тоталітарних умовах. Вона вважає, що репресовану людину реабілітувати легше, ніж репресовану свідомість, навіть за умов повного сприяння для реабілітації. Але цілком переконливо вона доводить, що жіночу свідомість, свідомість, а не жінку як фізичну особу, репресувати майже неможливо. На відміну від свідомості чоловічої. За її письменницькою логікою, жіноча свідомість мало придатна саме для Тоталітарних репресій або придатна менше через те, що жінка завжди більш відповідальна за життя, ніж чоловік. Жінці важче позбутися власного життя через те, що жінка майже завжди залишається оберегом іншого життя, того, котре вона дала. Перший мій порив – Заперечити улюбленій письменниці. Я ж не дала життя нікому. Моя свідомість найбільш придатна для репресій і тоталітарного впливу. А тоталітаристами і репресантами в основному виступають чоловіки. Отже, я мало придатна для реабілітації, але не для репресій. Та інший мій порив зупиняє порив перший. В якийсь момент я розумію, що ані минулий тоталітаризм, ані всі тоталітаризми разом узяті не мають до моєї драми жодного стосунку, якби оці малопритомні і добре продажні колишні відсиденти-дисиденти – з усієї сили не намагалися втокмачити до пропорядній публіці протилежне. А протилежне із уст справжніх репресованих звучить всупереч теорії моєї улюбленої письменниці і звучить приблизно так – в усіх теперішніх людських драмах винне лише тоталітарне минуле і ніщо інше – а я кажу, іще протилежніше – людина, а тим паче людина – жінка, не може мати більшого тоталітариста, гнобителя і ката, ніж вона сама. Чули? Наступного вечора я хочу розвинути або закінчити вчорашню думку. Люди навіщось мордують одне одного із садиською витонченістю, ніби складають іспит на ремесло ката. Навіщо? Що вони цим доводять? Уміння бути жорстокими? Про те, що людина народжується жорстокою, зрозуміло, Звідтоді як малюк з особливою насолодою розриває внутріші впізнаваної улюбленої іграшки, а розумні, дорослі, дітьки з тітками, вим'я чого, знущаються над собою своїми ж руками.